Так все могло і закінчитися. Насправді, саме так все і закінчилося у мільйонах інших всесвітів. Едвард де поволі старів. Його одержимість перетворилася на своєрідне божевілля з такими обов'язковими компонентами, як рукавички з відрізаними пальцями і домашні капсі. Він став експертом з питань королівської влади, хоча ніхто ніколи про це вже й не дізнається. Тому що він майже не залишав свої кімнати. Капрал Морква став сержантом Морквою. І коли настав час у віці. 70 років помер при виконанні обов'язків під час якогось малоймовірного інциденту за участю мурашника. У мільйонах всесвітів Ваймс так і не знайшов ті трубки. В одному надзвичайно дивному, але теоретично можливому всесвіті божевільний смерч перефарбував будівлю нічної сторожі у пастельні тони, паралельно відремонтувавши засувку дверей і виконавши деякі інші не доцільні роботи. У мільйонах всесвітів це була дуже коротка книга. Едвард коняв з книгою на колінах, аж раптом йому наснився дивний сон. Йому наснилася славна боротьба. Славне іще одне важливе слово в його лексиконі, як і честь. Якщо зрадники безчесні люди не хочуть бачити правди, то він, Едвард де Гибель, повинен стати вказівним перстом долі. Варто зазначити, що доля не завжди слідкує за тим, куди йти ці свої персти. У післяобідній час, страждаючи від усіх, Мислимих і немислимих протягів Сем Ваймс, міський вартовий Анкморпорка, нічна сторожа, сидів у передпокаях Патриція і чекав аудієнції. Ваймс був одягнений у свій найкращий плащ. Мав доблизько начищений нагрудник, а на колінах тримав шолом. Його погляд застиг на стіні. Я повинен бути щасливим. Торочі він собі. І він був. У певному сенсі. Безумовно. Щасливий, як ніколи. Через кілька днів він збирався одружитися збирався стати поважним джентльменом. Він зняв свій мідний значок і розгублено потер його краєчком плаща. Потім підняв його, і світло блиснуло на патиновій поверхні. М.Вам номер 177. Іноді він замислювався, скільки ж вартових носили цей значок до нього. І зараз ставало зрозуміло, що хтось носитиме цей значок і після нього. Це Анкморпорг. Місто тиші несподіванок згідно з потівником, що видається гідрію торговців. Чи можна сказати влучніше? Місто будівництво, якого ніколи не закінчиться. Місто, де мешкають мільйони людей. Найбільше місто дискосвіту, розташоване по обидва береги річки Анг. Такої брудної, що здавалося, наче її поверхня, це насправді її дно. Гості міста запитували, як може існувати таке велике місто. На чому воно тримається? Воду замку можна лише жувати, а не пити. То звідки береться питна вода? Що є основою господарства цього дивного міста? Як взагалі тут може щось працювати всупереч усім законам здорового глузду? Насправді гості цього міста не часто про таке запитували. Частіше вони запитували. Де знайти, знаєте, ну яких, дівчат таких? Але якби вони почали хоч трохи використовувати свій мозок для мислення, то це саме те, про що б вони запитали. Патріцій Анк Анкморпорка Сидів у своєму простенькому кріслі з яскравою посмішкою дуже зайнятої людини, яка наприкінці важкого робочого дня раптом знайшла у своєму записнику нагадування. 19.00, 19.05. Бути веселим, розслабленим та радіти людям. «Звичайно, капітане, я дуже засмутився, коли отримав вашого листа». «Так, сер», – сказав Ваймс, незворушний наче склад із деревиною. «Прошу, капітане, сідайте». «Так, сер». Вайнс продовжував стояти. Це було питанням гордості. «Але, звичайно, я все розумію. Я вважаю, що статки леді Ремкін дуже великі. Упевнений, що леді Ремкін оцінить вашу сильну праву руку». «Сер!» У присутності правителя міста капітан Вайнс завжди зосереджував свій погляд на точці на один фут вище і шість дюймів лівіше від його голови. «Звичайно, ви станете багатою поважною людиною, капітане». «Так, сер!» Сподіваюся, ви все добре обміскували. Там ви матимете нові обов'язки. Так, сер. Патріцій зрозумів, що в цій розмові він грає обидві головні ролі. Він поворушив папери на столі. Звичайно, доведеться призначити нового капітана сторожі, продовжив Патріцій. Маєте когось на прикметі? Вам, здавалося, зійшов з якоїсь хмари, на яку встиг втекти його розум. Це стосувалося варти. Точно не Фред Колон. Він природжений сержант. Сержант Колон, міський вартовий анкмурпорка, нічна сторожа, оглядав яскраві обличчя нових рекрутів. Він зітхнув, пригадавши свій перший день у варті. Старий сержант ствердив, що за чолов'яга? Язик як батіг. Якби старий був живий і побачив все, як там воно називається? О, точно, позитивна дискримінація при прийомі на роботу чи щось таке. Кремнієва антидефамаційна ліга причепилася до патриція щодо приниження якихось честя й гідності. І ось. Молодий констеблю щепню, торочив він. Спробуй ще раз. Уся хитрість полягає в тому, що руку треба зупиняти трохи вище вуха. Ну ж бо просто останній з підлоги спробуй віддати ще ще раз. Не падати. Так. Молодший констеблю дуболоме. Тут. Де? Прямо перед вами, сержанте. Колон подивився вниз і відступив назад. Його більш ніж відповідний посаді живіт трохи відсунуся, і перед ним постало обличчя молодшого констебля дуболома, що дивилося на нього знизу вгору одним скляним оком. Він щосилен намагався мати корисний і розумний вигляд. А, точно!» «Я вищий, ніж здаюся!» «О, боги!» – подумав сержант Колон. «Якщо їх склеїти і розділити навпіл, можна отримати двох нормальних хлопців. Та який же нормальний хлопець добровільно піде служити до варти? Гном і троль. І це ще не найгірші екземпляри». Ваймс нервово стукав пальцями по столу. Ні, «Ні, не колон», – розмірковував він. «Він вже не такий молодий та завзятий, яким був раніше. Багато часу проводить у штабі сторожі за документами. Крім того, там така каша». «Повинен сказати, по ньому і видно, що каші в його раціоні вистачає», – зауважив Патрицій. «Тобто каша заварилася з новими рекрутами», – пояснив Ваймс. «Пам'ятаєте, сер. «Це ті, яких ти мені запропонував через антидефематорів». Подумки додав він. Звичайно, їх би не взяли до денної стражі. А ці негідники з придворної гвардії погнали б їх у три шиї. ж, відійшли тих до нічної сторожі, з нею все одно не сміється хіба що лидащо. А вночі нових рекрутів навіть ніхто не побачить. У всякому разі ніхто з тих, хто має хоч якесь значення. Ванс погодився на це лише тому, що знав. Скоро це буде вже не його проблемою. Та ні, він не був видистом, принаймні запевняв себе у цьому. Але сторожа – це робота для людей. Як щодо капрала Нопса? спитав Патрицій. Нобі. Вони обидва уявили собі образ нопса. Ні. Ні. Звичайно, усміхнувся Патрицій, є ще капрал морква, перспективний юнак, як я чув, уже заробив собі добру репутацію. Так це правда, погодився Ваймс. Для нього це чудова можливість кар'єрного зростання, чи не так, що порадити. Ваймс уявив собі образ капрала моркви. Це, пояснив капрал Морква, ось середні ворота. Ось це ми охороняємо. Від кого? спитала молодша констебль Ангова. Вона також належала до нової хвилі рекрутів. Хіба не знаєш? Орди варварів, войовничі племена, армії бандитів і всялякі таке. Що? І все це ми самі? Ми? Та ні, засміявся Морква. Це було б нерозумно. Ні, якщо де там побачиш щось подібне, просто якомога сильніше дзвониш у дзвін. І що тоді? Сержант Колон Нобі та інші прийдуть на допомогу, як тільки зможуть. Молодший констебель Ангва проскакувала очима туманний горизонт. Вона усміхнулася. Морква зашарівся. Констебель Ангва одразу ж опанувала мистецтво салютувати. Її ще не видали обладунків, та й не видадуть, будемо чесними, поки хтось не принесе нагрудник до старого зброєра Реміта і не скаже йому, мовляв, вдар молотом добряче ось тут і ось тут. Та й жоден шолом у світі не зміг би приховати цю копицю популястого волосся. Але Морква вирішив, що констабель Ангва цього-всього і не потребує. Люди битимуться за право бути нею заарештованими. «І що робимо далі?» – спитала дівчина. «Напевне, прямуємо до штабу сторожі», – сказав Морква. «Гадаю, сержант Колон хоче прочитати вечірній звіт». Вона також чудово освоїла мистецтво прямування. Це такий особливий стиль ходи, популярний серед офіцерів усього мультивсесвіту. М'який підйом коліна, ретельний помах ногою – та, власне, стадія ходіння, яка може тривати годинами вулиця за вулицею. Для молодшого констебля Щебня мистецтво прямування було ще далеко попереду, принаймні доти, доки він не навчиться салютувати, не падаючи з ніг. Сержант Колон – це ото й товстун, – уточнила Ангва. Так. А для чого йому ручна мавпа? А, -а" – зрозумів Морква, – то це тип капрала Нопса. Він взагалі людина? Його обличчя схоже на обробну дошку. Мідолаха. У нього виняткова колекція прищів. Що він тільки з ними не робив. Але запам'ятай, ніколи не ставай між ним і дзеркалом. Людей на вулицях було небагато. Було надзвичайно спекотно навіть для Анкморпурка. Кожна поверхня випромінювала тепло. Річка неквапливо повзла своїм руслом, наче студент, що вибрався з ліжка об одинадцятий ранку. Люди, в яких не було надзвичайно важливих справ на дворі, ховалися в підвалах і виходили тільки вночі. Морква вопрямував задушними вулицями, з власницьким виглядом та легким душком поту чесного вартового, рядиго девітаючись із перехожими. Моркву знали всі. Його легко було впізнати. Осторожі більше не було вартових за вишки два метри і з полум'яно рудим волоссям. Крім того, він тримався так, ніби все місто було його приватною власністю. Хто той чолов'яга з кам'яним обличчям? Я бачила його у штабі сторожів, продовжувала розпитувати Анґва, коли вони проходили широким шляхом. То був троль щебінь. Відповів Морква. Він трошечки побув злочинцем, однак потім закохався в Рубіну, і вона йому це заборонила. Та ні, той чоловік не троль, уточнила Ангва, яка, як і інші, була вражена тим, наскільки Морква далекий від розуміння метафор. Обличчя у нього таке, наче він чимось дуже незадоволений. А, то капітан Ваймс. Та думаю, він не може бути незадоволеним. Наприкінці тижня він йде у відставку і одружується. Щось у нього не дуже щасливий вигляд, помітила Ангва. Це краще в нього спитати. Мені здається, що йому недовподобенові рекрути. Ще одна риса властива капралу Моркві. Він не вмів брехати. Так, він не дуже любить тролів, сказав він. Коли він почув, що ми повинні дати оголошення про набір тролів, то цілий день мовчав. А потім, щоб не почалося неприємностей, нам довелося оголосити набір ще й для гномів. Хоча я й сам гном, та місцеві гноми в це не вірять. Невже? Здивовано подивилася на нього Ангва. Мене новили. «Он як! Але я не троль і не гном!» – сказала Англа своїм солоденьким голосом. «А вже ж ні! Але ж ти ж...» Англа зупинилася. «Так ось у чому справа!» «О боги! Зараз столітті летючої лисиці! Та невже він справді так думає?» «Він дещо старомодний. Доісторичний!» Патрицій сказав, що сторожу варто поповнити представниками меншин, зауважив Морква. «Меншин? Вибач! Хай там як за кілька днів...» Десь на вулиці почувся галас. Вони обернулися й побачили, як хтось вискочив із таверни і побіг вгору вулицею. Одразу ж за ним біг оглядний чоловічок у фартуху. Цей злодій не має ліцензії, ловіть його. Ох. виразив скромне обурення Морква. Він перейшов дорогу Ангва за ним. І нарешті товстун сповільнився. Доброго ранку, пане фланелю. привітався Морква. Неприємності. Він украв у мене сім доларів, не маючи ліцензії на крадіжку, поскаржився пан Фланель. Зробіть щось. Я плачу податки. Зараз ми рушимо в шалене переслідування, спокійно інформував Морква. Отже, сім доларів. Так, не менше чотирнадцяти. Пан Фланель оглянув Ангу з голови до ніг. Чоловіки рідко оминали таку нагоду. Тьому це вона в шоломі, здивовано запитав він. Це наш новий рекрут, пане Фланелю. Але ж вона, Ангва посміхнулася до Товстуна, той відступив на крок назад. Ми йдемо в ногу з часом, пане Фланелю, відповів Морква, прибираючи до кишені блокнот. Пан Фланель нарешті зібрався з думками. Не бачите мені моїх 18 доларів, сказав він із докором. О, нілдесперандум, пане Фланелю. Нілдесперандум жваво зреагував Морква. Перед Констеблю Анґво, продовжимо наше розслідування. Вони пішли, а Фланетики залишився стояти з роззявленим ротом. Не забудьте про мої 25 доларів крикнув він, у слід вартовим. І ми не будемо переслідувати злодія дивувалася Анґва. Одночасно намагаючись не відставати від капрала. У цьому немає сенсу. Відповів він, повертаючи у вузенький провулок. Такий вузенький, що його можна і не помітити здалеку. Він прослизнув між сирими порослими мохом стінами і зник у тіні. Цікаво, продовжив він. Б'юся об заклад, що небагато людей знають, що можна дістатися до зефірної вулиці широкого шляху. Спитайте кого завгодно. Вони скажуть, що Сорочокова алея закінчується глухим кутом. Та це не так. Просто проходиш вилуцею Мормія, і далі лише треба просунутися між цими осьма... решітками. І ти виходиш на наші алею. Корисні решітки, чи не так? А ось ми вже й колись давно провулку. Він пробрався до кінця провулка, а тоді спинився і прислухався. «Ми... Чого ми чекаємо?» – спитала Англа. Вона почула, як хтось біжить. Морква притулився до стіни і висунув руку до зефірної вулиці. «Гуп!» Рука моркви не поворухнулася, навіть коли в неї хтось врізався. Вони подивилися на того, хто зараз лежав на землі без тями. Побруківці котилися срібні і монети. «Боже, праведний!» – побивався Морква. «Бідолаха тут і зараз. Він же обіцяв мені, що більше не буде красти». «Що ж!» – Морква взяв його за ногу. «Скільки там грошей?» – звернувся він до Ангви. «Схоже, лише три долари», – відповіла вона. «Чудово! Якраз стільки, скільки було вкрадено». «Але ж пан Фланель сказав, ворушись, повертаємося до штабу сторожі». Тут і зараз, сьогодні твій щасливий день. Чому щасливий? питає Англа. Його ж упіймали. Так, ми. Це краще, ніж попастися гільдії злодіїв. Вони не такі добрі, як ми. Голова тут і зараз токотіла по бруківці. Украв три долари і одразу ж додому, зіткнув Морква. Тут і зараз, мабуть, найгірший злодій у всьому світі. Але ж ви казали, що гільдія злодіїв Ти колись і сама зрозумієш, як тут все працює, перебив її Морква. Голова тут, і зараз дзінко вдарилася до бордюра. «Дивно», – продовжив він, – «але саме так все працює. Ти просто не повіриш, але справді працює. Так бути не повинно. Але так є». Поки тут і зараз прямував до в'язниці, рахуючи бурківку головою, вбивали клоуна. Він простував містом з упевненістю людини, яка виплатила річний податок до гільдії злодіїв. Аж от перед ним з'явилася темна фігура в капюшоні. «Ей, гуляко! Ой, привіт! Едвард, правильно?» – фігура завагалася. «Я просто повертаюся до гільдії», – пояснив Гуляка. Фігура в капюшоні кивнула. «Усе, гаразд», – Гуляка почав непокоїтися. «Мені дуже ш -ш шкода», – сказала фігура. «Але це на благо всього міста. Нічого особистого». Він підійшов до клоуна ззаду. Гуляка відчув хрускіт, і його власний внутрішній всесвіт вимкнувся. Потім він сів. «Ой», просто він. – простогнав він, – «боляче». Та було вже не боляче. Едвард Гибель дивився на нього з жахом. «Он...» «Я не хотів бити тебе так сильно! Я тільки хотів, щоб ти прибрався з дороги!» «А що? Бити взагалі обов'язково?» І тоді Гуляка відчув, що Едвард дивиться на щось позад нього, Не на нього. І, звичайно, говорив не з ним. Він подивився на землю і відчув те, що може відчути лише недавно померлий. Ти бачиш перед собою лежачого себе, і це викликає жах і справедливе запитання. «Як я можу бачити самого себе без зеркала?» Тук-тук. Він підвів погляд. «Хто там?» Смерть. Що за смерть? У повітрі відчувався холод. Гуляка чекав. Едвард не самовито поплескував йому по лиці, принаймні, тому що щойно було його лицем. Вибач, можемо почати спочатку? Я щось не вловив в суті. Що? Гуляка нічого не розумів. Вибач, вибач, мені так шкода, вилав Едвард. Але ж це для загального блага. Гуляка спостерігав за тим, як його вбився, тягне його. Тіло геть. Він сказав нічого особистого. Нарешті промовив гуляка. Я радий, що це не було щось особисте. Не хотілося б думати, що мене щойно вбили через щось особисте. Мені сказали, що я повинен проявляти більше людських рис. Я мав на увазі чому. Я гадав ми гарну ладнайму. Людям моєї професії дуже складно знаходити друзів. Думаю, твоєї також. Доносити цю новину більш м'яко, а не так, як раніше. «Ось я прийшов, ось я йшов по вулиці, і наступної хвилини я вже мертвий. Чому?» Сприймається як обмежені можливості до пересування. Тінь клоуна Гуляки повернулася до смерті. «Ти про що? Ти помер?» «Я знаю». Гуляка розслабився і перестав надмірно дивуватися подіям світу, якому він більше не належав. Смерть знав, що після початкового шоку люди перестають дивуватися. Адже все найгірше вже сталося. А далі як пощастить? Якщо ти не проти, іди за мною. А там є торти із заварним кремом, клоуни, жонглювання? Можливо, там носять широкі штани? Ні. Гуляка був клоуном майже все своє коротке життя. Він похмуро посміхнувся, під гримом це було майже непомітно. Мені це подобається.